Melancolie Mariana Bendou Stau cu dorul față în față Și nu știu pe unde să apuc Nimeni nu mă învață Dorul meu pare uituc Am o traistă și-n ea vântul Șuieră ca dintr-un nai Aș putea brăzda pământul Dar îmi zice dorul Stai! Suzana Deac De unde vin cuvintele? Din pomii ascultători cu inele de logodnă pe care i-am admirat într-o primăvară timpurie cu o foame de flori și desenam ramurile laterale nevăzute de trecătorii pământeni. Iubeam frunza care întreznea să se trezească pentru fiecare zi. Pițigoiul din decor cânta imnul singurătății. Copacii s-au unit cu dealul, un lanț verde timp. Știu că visele mele se întorc într-o iarnă lipsită de rugăciunea pădurilor. Elisabeta Iosif Omul care măsoară melancolia Melancolia ta cu petice de arlechin în albastru E măscăriciul tandreții Uneori e un sihastru ce a sechestrat iubirea Imagini nestatornice, stele cu ochi și reți Bufonerii armonice Melancolia ta înfiptă în peisajul azuriu e mozaic de fluturi, zbor înșelător, auriu, în ape disarmonice, doi roboți, apusul s-a prelins, arip de poncio peste acvariu. Nu-i ne-am desprins. Lectura Maia Martin